Begien tenore azurekin panzo irigaraia alternatiba besta egin enda marzeian. Aldak eta klimatikoaren tematikarekin bionatik abiatu txirindulariak harateltzen dira bihar, han egin goguduten ekitaldi azkenian iraganen da, ez da bada jangoren ondutik. Eldu denabenduan boskatuko dugu, erri aldetako hautezkundeak, hemen ere, Frantxez Eskuin eta Ezkerra Kalidira antolatzen, Max Brisonek Eskuinaren listaburu izaitia amesten du, mainan zentruaren sustengoa beharko du urterako. Taldekako kirolen txasoina bururatuko da, edo bururatzen ali da, eta helduden den txasoinean lehen aldikotz Estela Mail Gorenian Euskal Taldirik izanen ikusiko dugu, ego atik besterik da eta emazte eta feminista romenaldi bat egiteaz gain transmisio lan bat bete do gure genealogia feministak euskalekiko mogimenduaren kronika bat izeneko liburuak joan denazta undirrian aurkestu dute Aroaren berri lehenik zurekin txarlot Bai, zer egan aro edera haukanen ba, dugula, ez du atzubezain bero inen temperaturak ogeita bi, ogeita iru gradora inu, ikoko dira egunean zehar Erramezala, alternatiba besta, eginen da Marselean, baionatik abiatu zendola bi haste epaxa, alternatiba, txirindula edo bizikleta itzulia, aldaketa klimatikoaren haitzinean, usaiak aldatu behar direla, mesuaren zabaltzeko, hastezkenian bihar itzulia Marseleara teltzekoa da, erikoetxeak refusiatua zuen, refusatua zen, ongi etorriaren egiteko lekua, seguritate, arrazoinez. Alternatiba koordinaketak hainbat desmartxak egin ditu, besti gune batzu ere proposatu, azkenian iduriz presuari amor eman dio goden hauza pesak eta baimena eman du alternatibuak eh, hauza pesa goden jauna, eskertzen du nahi gabian sekulako promozionia egin baitio gertakariari. Beaz biartik larunbatera, taimbat gauza izanen dira Marseillan, larunbatean alternatiben egizka izanen delarik. Eldudan abenduan iraganen dira eskualdeko auteskundeak haueri begira, alidira emekie emekie auta gaiak agertzen. Max Brisson, UNP-ko buruak, estu, baztertzen, bera izaitia zentro eskuina ordezkatuko duen zerrenda burua, baina nestura indik zentristen adostasunik. Departamentuko auteskundeetan eskuinekoek indar berezi bat egindutela zentristen aldi, alde eta orai zentristeri dagokiela eskuinaren alde indar baten egitea iduritzen zaio Max Brissoni. Dorso departamento departamentuko hauteskundeak landu ditugularik errealitatea onartu dut haudan ere familia politikoa zentristena baino gutxiago ordezkatua izaitea departamentu honen errealitatea baita naiz eta zentristek tristek ez duten geiegikeria saritu behar eskuineko bozak ere beharrezkoak baitira Materatzea onngibili et et da ordea, eta gaur egun Sansa Departamentuko buru da, ni lehendakari ordea eta engarrekin lan egiten dugu. Aleel de la Grande Reo? Région... Eskualde handiari da dagokionez argi da indarrak errepublikarren aldekoak direla eta zentriste kondutan hartu behar dutela. Helburua da ekainean erabaki bat hartzea. Zentristek desberdinki egin nahi badute gure zerrenda aurkeztuko dugu, baina eskatzen diet gogoeta dezaten ezkira Pirineo Atlantikoetan, eskualde handi batean gira, errepublikarren aldeko eskualde batean haiei hori kondutan hartzea. Eta eskerraren aldetik, Henri Etxeto, bai honako pozitsuko buruarekin mintzatu gira, eta herriko etxean eskerreko alderdi desberdinak bildurik bali madira ere, eskualdeko hauteskunde alderdi bako txak bere lista aurreztuko duela bai dauko Henri Etxetok. No, des regional de direzio klasik Baion birubert. Eskualdeko hauteskundeentzat baiiona hirideki taldeak ez du talde bezala parte hartuko. Taldeko kideak zerrenda desberdinetan izanen ditugu bakoitza bere alderdian sozialistekin, ekologistekin edo esker muturrarekin eta lagunak ukanen ditugu zerrenda bakoitzean. Bestalde euskal presoak euskal egirat urbilaraz aspaldiko oioa, bainan Madrile entzutekotan ez dena frogatudora ino azken egun hauetan. Joander maia zeren xeian, xegi, mogimendu debekatuko parteide izaitiagatik, xei urte preso negietarat, kondenatuak izan diren gazte eta Urrundu dituzte, oraiak te, Zabalia eta Basauriko kartzeletan atxikiak, eskolegian hotz. Alaia Zaldibar Galiziako tesierora teremandute, eskualegitik bostionta irurgoi kilometrotarat. Ainoa Bilaberde Gaztelara, berri onta irurgoi eta hamar kilometretan da. Eta Marina Sagasti Zabal, Asturiasetako Bilabonarat, eskualegitik, lauionta ogoi kilometrotarat. Taxi gidariak kexu uber xariaren kontra, xarearen kontra, eta hostegunean jakinaraziko dute. Internet e, xareunek, logune horrek, haremanetan sartzen ditu, pira jariak eta gidari privatuak, taxieri konkurentzia ondia egiten deieta, AIG Merkeagoari baitira, bainan ez dute lisantziadik. Taxiak salatzen dute, estirela bat ere baldin zaberetanari, eta ostegonia neken bezala mobilizatuko dira, airaportuen inguruetan, eta eskolegia intzat, miagitzeko airaportu aldean ebiliko dira, eta ageriak banatuko dituzte jendeari. <hazien> Aratzalde apal beruaren mentura manumeren abihombaione jugbi elkarteko presidentaren zata, bilkura badu suri urdinen furten gatzaileekin miagitzerekin bate egiteko sedearen esplikatzeko bilkura seiak eterditan jandozen. Miagitzen beo elkarteko 2006 lizanzia dunek kirol guziak kondian hartuz bistan dena, sei horrenetan boskatzen dute proiektuaren alde edo kontra, eganadenez, hor Yakin Min Guti, Bayak Irabasi Berluke eta taldekako kirolen sasoin gehienak bururatuak dira orai, eta aspaldiko partez, Ipar Oskalerriko taldi guztiak, lehen maila edo goi mailatik kanpo izanen ditugu elduden sasoin eana. Baionako rukbilariek topa malauian lekua galduzgeoz, ez da gehiago maila gorenian adiko den talderik Ipar Oskalerrian, alta emendik ezainugun, bidasoatik aratago, goi mailako kirolak badu oiarzun hola ziduate. Ipag euskalegiko kloebe do taldeak ez baditugu maila gorenetan, ez du balio bizikiugun joaitiak goi mailako kirolaren ikusteko edo zergatik ez jokatzeko ere. Ego euskalegian, berezekik gipuzkoa eta bizkaian, Europa eta batzutan munduko oberenekin lehiatzen ari dira. Futbola ikustea besterik ez da. Liga Munduko Sapalketa Lehiatuenetarikoa izanagatik hiru euskal taldek parte hartzen dute bertan. Eibar, Arraxtorik, Donostiako Reala eta Bilboko Atletikekin ebatera hiru izanen dira begizere heldu den sasoinean. Baina ez da mutikoetan bakegirik. Nesketan Oiartzunek gigaitea lortu du urtean eta hor gere eta atletikekin hiru talde izanen dira gorenean. Baina menturaz, ahi eskubaloinean heldu da. Nesketan, donostiako bera-bera taldea irugerren aldikot sapeldun gehtatu da ortean, ez du sapeldunen liga jokatuko diru arazengatik, baina mundu mailako erreferentzia bat bilakatua da. Eta berean barakaldoko zuazo eta igan begiden zarautzere atxeman ditzazkegu berriz ere beste hiru talde lehen mailan. Saskilina ez da gutio ere, Aebeligan gazeizko baskoinak eta Bilboko Bilbao basketek Europako kopa jokatuko dute idailetik goiti, eta Gipuzkoa basket aagertua izan da ere aurten hiru izanen dira beraz. Nesketan Gipuzkoak talde bat izanen du Euskal Egiiko Unibertsitatea eta Bizkaiak ere Gernika. Populakuntza atletik desberintasuna ondia izanagatik ipagozkelegiari konparatuz, eta artea da ala ere guzti hori oak gaiten bordaledo pauera joan gabe ere golmerako talde frango baditugula asko zurubilago. Eta pilotan garatenian hartzo edonik baek garazien, Mozondartze eh, zaldi bepariak iradazi du tzomenndipalomezen kontra eh, lau pintzez begeita hamar begeita sei partida eh, jokatu eta tinkua beraz zeldudan artean ge arte eta ezkugariko dira etxe begi eta Simonul Lamberten kontra. Emazte eta feministi omenaldi bat egitez gain transmisiolan bat bete du gure genealogia feministak Euskal Herriko mogimennduaren komika bat izeneko liburuak. Dola Dolazoitegun Baionako Euskal erakustookian, hainbat uh, mogimendu feministek he gaualdi bat anolatua zuten, ornkari edurne epelde eta miren arangurenek egin liburua aurkeztu da liburuaren xerea aipatzen daukote bidrazlek. Gurelburu etako bat zan Gurelriko zatizkutu bat argistatzea eta Euskal Herriko feministek egindako ekarpen hori ikustaraztea. Eraberean zan ere bai omenaldi bat eta itortza bat e, borrokatu duten emaz eta feminista guztiai eta nahi genuen ba bildu nonbaiten baiten jasota egotea Euskal Herriko ikuspegitik egindako mugimendu feministaren e, historia bat edo kronika kronika bat. Osatzeko esango nuke, e, hori, azken batean e, ezagutze estan hori argira ekarriaz, e, gure elburua dala, ulertzea baita neska gazteek ere, orain ditugun eskubide asko, batean zenbait feministek borrokatzean ondorioz ditugula ez. Osa, borroka horren ondorioz e, jantzia ditugula galtzak, borroka horren ondorioz e, eskuntza eskubidea degula eta bardabarrez. Eta liburuaren aurkizpenaren ondotiek, garaiko edo oraiko talde feministek egin ibilbidearen berri eman dute, transmizioaren garantzia azpimegatu baita oraindik elitzen dela lan egiteko ere. Goiz berri, Chaiorekin, segitzeko tenoriazuekin batik eta Christof. Nazioarteko berriak eta urratz bat aintzina, Greziako Christiana. Euroguneko emiretzi goberno buruan bilkura positiboki bukatu da parte hartzailean arabera. Eka inaren ogoita amare arte dute greziarek. Bat kako 6 miliak euroren itzultzeko nazioarteko moneta funtsari eta engaiatu diren balio balioerantxearen gaineko zerga edo TVA tasaren igaitea eta sustut erretreta sistemaren ereformatzea dira, erretreta aitzinatuen kopuren kipitzea eta joaite adinaren pusatzea, Ostegunean berriz bilduko dira gobernuburuak akordioaren isteko. Nazio batu nerakundeak dio, Izraelek eta Palestinak gerlakrimenak egin zituzte lagazana. Txosten bat egindu, Izraelek jasko udan gidatu duen ertz babeslea deitu operazioaren inguruan, 2000-2008 ameka Palestinar hil zituzten, horietarik bosteun maino gehiago auzak, eta nazioarteko gizaldeko legiea eta giza eskubidea nazioarteko legea hautsi zituztera la du txostenak, bai Israel eta bai Palestinaren aldetik, Uh, kasu batzuetan urrak horiek gerrak jimentzat ere ah litezke. Eta Ejusiaren kontrakko zigorrak bimilata amaseirat arteluzatu ditu Europak batasunak. Se hilabeteren zat beraz, Minskeko akordioen btc lotuak dira zigor horiek, Ejusiakak agituak dira, beren ustez absurdua da, Ukrainiari buruzko akordioaren btc beren gain ezartzea, Kieven eskudelarik, Ejusiak lehen ministroak kontra zigorrak atxigitzen zituztela jakinara ziduek nahi baita. Mendebaldeko eko ispen batzuen debekatzea. zuen debekatzea. Goizberiko gomita zirzenean euskaliratietan. Nepaleko lurikararen ondotik, Pompie Solider Elkarteak, bergera proiektu luze bat planta nezarri nahi du hango populakuntza eta errien laguntzeko, Pompie Solider Elkartekoak gure haste hartuntako gomitak. Galderak egin, goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Nikola Rojira eta Michel Zagatia istantean gurekin eta aroa, ipagai eta lehenik e, itzuli bat, endaiatik asiz, amabos gradu endaian zerua garbi eta oskarbi, ustaritzen amasei gradu lanobela bela batzu, benen aski garbiai guzkearen izpiak ikusgai, e, doni bane garazin bezala, odei batzu izanese, amasei gradu ustaritzen lan amazazpi doni garazin, eta e, shibiruko botzian maulen zer garruduzue beniat laguriegunon. Behaven beztetan bezala, herren ahi behita denbodea erradugula, temperatuurak uh, stakitzien hegin indien, sama zazpi badutugu. Goizuntoan eta egin erraiteko franko beho da hebenko. Mir eskerbeinat eta la epio zabalak reiten zaukunaz iguzkia, ara txaldeuntan garbi, ogoita lau, gradu, barnekaldean ogoi bat uh, kostaldean, biarrere gune derra, ogoita bost uh, osketan gelituko zauku termometra oste gunean ogoita sortzitara ino beti zeru garbiat iguzkia, ostiraldean ere bai ogoita zazpi gradoren inguruko hozberua larun batean zerua goibel goizian, ara altsatu Kudu, iguzkiak ager eginen ditu, goita laugadu eta tendentzia igandeko, aro ederg batena, eta horre, uh, bero, bairan aski gozo, oita seio, oita zazpi, geienik, ara txaldeko.